Zuten ari zarete, azken aldian, pensio sistema estabeidaren erdi-erdian dago, azkenaldian. Horren adibide dira, Frantzian egunotan kalean ikusten ari protesta gogorrak gobernuak egin nahi duen erreformaren kontra. Gogoratu puntukako pensio sistema unibertsala, ez nahi duela Frantziako gobernuak eta zer eragin dutela erretiro adina atzeratzeko bizgarrieka adina, irurogeita urtetik irurogeita lau urtera pasa dadin. Mugaz alde honetara gainera, pensio duinen aldeko greba orokorrerako deia egina dago urtarrilerako. lerako. Eta leren esan dizugu, gaur bertan, gazteizen, pensio duden mobilizazio jendetsuak izango direla, eusko lege Biltzaraen atarira, eraman nahi dute beraien aldarrikapera. E, gai edo hauzi ekonomiko onen ikuspegi historikoa eman nahi dugu, eta horretarako gurekin da, endika alabort, ekonomia irakaslea, endika, egunon. Egunon. Lehen esan dut gazte zarenean, ez duzu erretiroan pensatzen, baina adinean aurrera zoazen neurrian jastentzera kalkuluak egiten, ez da? Nolako pensioa izango te dut, zenbat iru geratuko tezait, erretreta modura ez da? Bai, bueno, nire kasuan dino, irebete emeiera eltzea da, nire errunken nago ziena, bai, baina, bueno. Astea zara, baina, adina aurrera zazen aurrian, eta, bueno, eta gainera, dauden zalantza izpiguztiekin eta barra, gero eta e, gehiago ari gara pensatzen etorkizuneko pensio sistema horretan, ez dakik gulako sondondolako sistema izango dugun, ez dakik gaur egungo sistemari eutxiali izango zaion, gero betiko kontua dago, ea meni den sistema privatu batekin osatzea pensio publikoa, bueno, Salantzak. E, gu gaur zalantza horiek aipatuko ditugu, baina batez ere ikuspegi historikoa eman nahi dugu eta galdera bat egin nahi dizugu, noiztik existitzen dira pensioak, Eh, endika. Beno, orresbeniko nuke, ba nagusiak zaintzea, eh, ba hori historikoki bete mondala, oda familia osoa aititeamona izatea, ba, baserrian lotzean, nez eta ja lanes egimo, enpleo hasiz lan, bon, lan pibate egiten dute eta egiten zuten. Eta, ba, pentsioa ere du moderno, hameretxe garren mendekoa da, baina lehen ere e, erdiaroan eta lehenau, ba, zauan antzeko zozer. Artzen badogu adibidez, erromatarren garaian, or, e, militarrekin lotuta, e, uste zirela berroita urte lanean eginda, ba, militar moduan, lortzen zuten e, pentsio edo erretiroa. Ez da, gauza da, ez zirela, elzen asko, que, ba... Ha, eh? da, da, zirelako, baina, bueno, orse, eta, e ba, de horretara. Adiño horretara, es. Bai, baina bueno, hor segoen eta estatuaren egin kisuna, ba, orain dela gutxi arte izan da beti zerga ga kobratzea eta gerra egitea. Orduan, pentsioak edo antzeko zerbait existitu da, ba, e, militarrekin lotuta, uhum. baina aipatu behar da hori oso saiaz e, izan dela, ba, lortzea. Gero, beste lehen aipatu dosuna, eh moduzun moduan, eh semala bakizatea, ba, pentsio bat eh pantxio baten antzekoa izatea zan. Hau da, zure zinduzunean lan egin, zure semalabek edo bilobek, ba, lan egiteko eta zu mantentzeko, ezta? Eta hor bat dago kurizidea bat, Islamarekin lotuta hartzen e, denean 7. E, mendean ba hor e, emoten da aldaketa bat eta pentsiokontzetutik hurbiltzeoen sozer sarri e, zen. Hor e, ba, karidadea e, erligioan sartzen da eta e, behar bat biatzen da eta hango kalifatua kasu baten bestean ba e, zergen bitartez karidade horiento latzen zuten ba ba nagusiei ez pentsio baina bai sozer ordaintzeko eta Baina, bueno, hori erdieroan ba, karidade hor segoen. Hau interesgarria, desan duzu hori, ez? Zazpigarren mendean islamak, ez da? E, kalifatuak karidade de sistema moduko bat e, antolatzen duta. Gutxieneko diruko bat ematen zaie, ba, dirusarrerik ez duten zaharrei, edo? Adinekoa, edo? Bai, a ber... Antzeko zer, bai. Antzeko ka, vale, bai. Vale. bueno, depende, ez, du, ez zuten e, irean e, kopuru finko bat. RGI hori... bat kobratzen <laughs> <laughs> Bai, bai, bai. Eta gero, bueno, hori, ba, estatuak bultzatuta baina, beste alde batetik eti ba dauz, e, ba, arrantza fradiak eta holakoa, ba, zeuskaten... Hori gutxi gara bera, ba, e, endika? Erdi erotik aurrera, aurrera. mabos garrera, mase mendean, ba, hastan uh -huh. dira e, ofizioak eta gremioak, e, pentsaten eurine e, e, dorkizunean, baita ere, ba, lan eztripoak izan da, ezin lan egin hor ba, e, ba, laguntza ba izateko alargunak, ere baitere, ba, alargunai ba, diru bat moteko eta hor da, ba, amagos garren mendetik aurrera, ba, olako langilek antua direla, bai. eta haiek e, erregulatzen dutela antseko zeho zer. Mm -hmm. Baina espe, oso diru mugurritza zen, baina bueno, gutxinez diru zarrera bat izateko modukoa ez da? Bai. Eta heldu bergara, merretxe garren mendera, ba, e, pentsio sistema moderno bat eh eh ul egertzeren e, ba hartzeko ikusteko eta hori. Ba, 19. da guztieroa gurearekin antza duen pentsio sistema bat, ez? Bai, hor eh aipatzen da Bismarck, albo Bismarckela Prusia eta Alemaniaren impreko kantzilerra, uh -huh. ba berak eh E, mila 1899an eh jarri zuen 89an jarri zuen martxan ba jubilazioa bai eta hori hartzen da ere dut moduan eta baina bueno trukoa daukan noski ba, langilek langileek zerga batzuk ordendu behar zituzten, edo aseguru batzuk Eta horren ordez, ba, e, jubilatzen zirenan bazaukaten pentsioa jasotzeko eskubidea. Uh -huh. Noski, hasieran jubilatzepea zan urtekoa, bai, eta bizitzea eropena berroagitabos urtetakoa. Uh -huh. Ordun bueno, zo eser esistitzen zan, horretan bizmarkeak bultzatutakoa, baina, e, aipatu behar da, eh langileek e, ez direla jubilazioare jubilaziora elsen hori elsen batzuk eta baita ere ba, jubilaziorik oso muritzak zirela mm -hmm. osea e, pentsatu berdugu e, eskalea eta nagusi izatea e, edo sarraizatea irabalduturik egon direla historian sear mm -hmm. e, pensioen orokortasuna edo pentsioen zabalkundea hondian noiz ematen da 20 garren mendearekin matera 20 hasieran edo Bai, bueno, berez estanda bigarren mundu gerra ostetik e, emoten da, mundu edo mendebaldean baldean esango nuke. Ba, beste herrialtzen bedugu arri, Afrikako herri edo beste herri alde dutxutan ez berdina da. Baina gu, eurozentrismoan saltzen bagara eta hori da apurate gure ikuspuntua noetan. Ba, e, gertatzen dena da, emberetxe mendean dauzela... E, El sindikatuak langile elkartak eta bar eta 20garren mendearen hasieran oso potentak dira. Egiten ditutuste greba oso bortitzak eta lortzen dituzte eskubideak. Eh pasaien urtean ostote haipetu bueno hori la kanadienseko greba hori. hor ah, bai, lortu zen e, zera ez? Eh Bai, no la e, zenbat orduko lanaste 8 orduko lan jardunaldia. Hori da. Bueno, teorian, gero iakuzi dugun hola doan historia hori, baina bueno, eta gatazka hori urte horietan e, Mendebaldeko Europan amoten dira hori sindikatu potente batzuk eta butzatzen dute greben bitartez, gatazkaren bitartez, ez datuak presionatzea, boliki-poliki, ba, ba, horretan ba, e, apurate, atzera botatzeko eta olako eskubideak ezartzeko, ez da, hor e, gertatzen da, e, Baina, eh, haien inflexio puntua da bigarren mundu gerra. Bigarren mundu gerra ostean, pentsa bai. berdugu dagoela eh, langileria dala mundu gerren eta badaki armak erabiltzen, badaki zer den borrokatzea, badago komunismoa edo, edo, edo bueno, sovieta darbatasuna, eta hor duan, mende baldeuko Europan, eh, Europako Estatuak esaten dute. Bueno. E, edo ongizate estatu bat jartzen, badu, jartzen dugu Baia. edo ezpabere hemen komunismoa duko edo edo antzeko zozirira hortik aurrera sartzen dira ja e, pentsio sistema modernoak e, ongizate estatuari lotuta pentsatu berdugu pentsio sistema dela ongizate estatuaren atal bat uh -huh. bai, oso oinarrizkoa eta hor, hor, horrela ba, bueno, eh, hor badao eredu bizma, bizma, nira, no? baina bueno, badao Baia. beste eredu bat dela unibertsala Hoda, eh, lan egitegatik guztiei, ba bueno, guztiok doku, dogula eh pentsio jasotzeko eskubide bat. Beraz, pentsio sistema publikoaren e, nolabaiteko zera, e, zabalkundea edo indartzen momentua izango da bigarren mundu garraren ondoren, ba, onkizate estatua e, martxan jartzen denean, hitzei guzti pixka bat hurbilen ditugun kasu buruz, Espainiako kasua eta Frantziako Frantsiako kasua, ze handika. Bai, Frantziako kasua e, e, agerikoa da eta bueno, orain greban daude eta eredu modernoa, ba bueno, sortzen da ba fasismoren aurkako erresistentiatik, lenapatu moduan hor Ez daki francesa, eta esan gurte, Konseil Nazional de la Resistanz, edo uh -huh. olako konseiluak, e, planteatu zuen 1880-an, edo urte horretan, hau da, resistentzia garaian, ba, e, sistema bat, esarri berzala, publikoa, ez da. E, asiran, nahi zuten azan, e, e, autofinantziatu izate hau da, e, lanaren bitartez finantzatzea, baina e, azkenean, ba, zer eta gizateko otizazioa konbinatu zituzten eredurretan, no hau da, gutxe gora bera, noeko zer geinbitatzen finantzatzen da, eta beste enoko e, irudita marra, ba, gizateko zitkotiza zibetik zin. Hor, badau, mixto bat, eta hor da, Macronen ba, erraformaren atzean esaten dutela ba, sistema simplifikatzea, egiten dutena da, zeuden hain bat eredu, e, mix bat egin, bai. eta horrela, ba, lortzen dute, erudu bismarrian bismarria hori, hori, baina baita ere, E, beboritz dela unibertsala egitea. Uh -huh. Eta, bueno, hor e, moten dira inbaterraforma eta 1800-alagurio eta emeretzian e, ja, e, oin dela ogei urte, oso urbil, oso urbil uh -huh. historiko gehi oso, oso urbil, ba, unibertsala egiten. Da. Eta da guen e, plantamendu da, banaketa sistema, e, banaketa sistema. Nes, oso komplezua izan. Eta, uh -huh. bueno, azpimarratzeko da, Frantziako sarren e, pobrezia tasa, OECD-en, OCDeko txikiena da.u uh -huh. da Alemaniakoa baina hiru aldiz txikiagoa da. Or pobrebrezia eta za Frantzian. Bai, zaharren pobrezia eta zaharrena Alemaniako baino da. Ba bai asoz bai, asko hobea osabago uh -huh. alde handia handia.. Uh -huh. bai. Espainiako ereduz, Zer esango dugu? Espainian, estado de Espainiara, no iztik zitzitzen eh, dira pensio sistema. Indartxua gaur egun ezagutzen duguna bezalakoa. Bueno, asko gaipatzen dute frankismoaren garaian pensioak jarri eh, eh, zidirela. Bai, pensio Franko hori zordizko gula zerak, ez? Bueno, hori mito, frankismari mito bat da. Osa, lendik ja eh, meretxe garremendean sortzen dira lehenengo gatazka, ba, hor dauz eh, aziran, mutualismo hori lotuta, mutualismoa da, ba, eh, langie, langie sindikatuak edo lania eta kulta dutela haien baskideen artean ba, pentsioak bultzatzea ez da? eta mutualismo bultzateta gatazkeekin ba emoten dira ba erreformak ba menderen hasiran ba, komiso batzu sortzen zira hori ba, hori or, horren inguruan e, osnotzeko 1900 harren urtean ba, un, sortzen da lan industrien legea horrekin ba, lotuta eta ja e, hartzen badugu 1919an e, Ja, hor, entarren zartzen da langileen erretiroa, oieta iruan amatazun derregorrezko asegurua, errepublika jaiozen urte berean segurua, ja, frankismoan zartuta mila bretzen eta asegurua, berragoita zazpian sobi, hau da, zartzaro eta balia zintasun derregorrezko asegurua apuratori, Franquismo siiren bazagoen e, nacional catolicismoa ba, hmm. parte sozial hori adatzen zuen, baina eh apur mugari garrantzitsua da eh markadan. Horretan ba bueno, ziren, hainbat e, langi borrokak eta bultzatu zuten, ba, e, gizarte segurantzaren lege orokorra onartzea. Hori izan zan ba 66an eta bueno, gero indernen sartu izan ba, sistema publiko bat eta Gaur eguneko bat hartzeko gara horretan bueno, banaketa sistema bat da, eta erretiro adina sastu zan irugitabos urteetan, bai. eta sortzi urte kotizatuak bakarrik behar ziren, hori pentsioak jasotzeko. Eta, eta pentsioak akulatzeko hartzen ziren bakarrik, azken kotizatutako azken bi urteak. Uhum. Hori zentzen, azira. Bai. Eta hori, askotan saltzen da, hau frankoren, ba planteando bat izan zela, bueno, hori egon ziren hainbat presio, langile presioa hori dutzeko. Ba, inezan oso, garantzikoak izan zirela, irrogeiko amarkadan langilek egindako protestak, ba, sistema egoki bat lortzeko, ez da. Mm -hmm. Bai, eta errepublika gara iti ja bazeto zela pentsioiek, bai bai bai. bai, bai, bai. Eta, bueno... Hm. Bueno, en eh, Ebauso zen dika, eh, gaia askorako baina pizka bukatzeko eta aurrera begira, ezta? Epension sistema liburu zitzek egiten dugunean beti entzuten dugu krisi hitza, ezta? Beti krisian eh, baleude bezala, ezta, pensioak, ezta? Eh, bueno, eredua asko dira bat baina gehiago ze se dugu ereduen inguruan hendika. Bueno, hemen bat ezbe e, ba, askotan eta promosetan diren ba, kapitalizazio individualako ereduak eta or bat pensio plan privatuak eta bar, hori mm, Badauka ba 40 pik urte eta eredua da Txileko Chile, eredua. Mm -hmm. Horre Pinochet eluzanean eh hartu zuten ba Chicagoko ekonomilari batzuek eta esan zuten e, sistema publiko dagoen sistema ez du balio. Orduan oberenada erdu pribatua hartzea. Privatu eta bueno, historikoki ikusi da nola eredu horrek e, hori porrotoradoala mm -hmm. eta bueno, gaur eguneko Chileko testenguru ikusita agerikoa da. E, gero, ba, banaketa sistema dago, e, hori da, publikoa, eta, baina, publikoa da, em, hau da, guk egiten dugunean lan, guk ari gara ordentzen gaur eguneko... Horria, jubilatu den hori da. Bai, hori da, banaketaren Eta zentzurretan justo, justo hagoa da. Eta gero, hemen mixtoa sartzen ari da, hau da, planteamendua da, eta sistema mantentzea eta agian horri indarrakentzea, muristuz eta bultzatzea, e, sistema eh pribatu hori aldi berean edo plan, plan pribatu bat egitea, ezta. Uh -huh. Hor e, aipatzen da, eh ba bueno, eh banquete sistemas delaco eh sin eta bareta bar, bueno, eh hainbat e, ekonomilerik esan dute ba sistema eh kapitalizazio sistema individualak ez dela errentagarria yeah. e, eta azkenean eh ez dugoretzen data e, zenbaki zehatza eh miren etze sarretak esaten zuen eta uh -huh. u eh bertsenuela e, hori e, sistema individuala errentagarri izateko bersenuela 300.000 300.000 euro fondo batean sartzea edo holako pentsu batean sartzea Diru da hori Bai bai bai bai bai <laughs> E, hor dago joko eta, bueno, hor txilen yeah. ikusten ari da, zer gertatzen ari den, bai, eriden. bai, bai, bai. Hor badauz, i, iru eredu oda kapitalizio zindu dual, e, puroa esan deteke, de gero banak eta sistema eta gero mixto, bien harteko mm -hmm. zubi egiten duena ezta? Bai. Eta azkenean hor ratzen dagoen, dago gatazka bat, interes anitz eta eta gertatzen dara, bueno, da bueno, ikusten ari da, bueno, baten arazoak eta, bueno, hartzen badugu banak eta sistema hori, Toledoko oituna. Mm. Eh, no bueno, hartu zenetik, eh, ustez laragoitama bostean, laragoitama saspi... boste, saspian, mila betzen laragoitama bostean edo laragoitama saspian, hortik aurrera seten san, sistema, banaketa sistema espanjarra, pertena, eh, pikutara taraju hosela eta bueno, mm -hmm. momentuz ordao. Jarraitzen du, ezta? Jarraitzen du, jarraitzen du. Ez alantza ikur eta horrela, baina no? eta jarraitzen du. Eta bueno, eta eta jarraitzen dute protestek eta esan bezala e, Goizean goizetikarik ere esaten gaur adibidez, ba, Kastailen elkartuko dira, zera e, pentsi duenak gaur egun pentsa duen adierak, ba, pensio duina ekatzeko eta eta Frantsian e, badakizue, protestak ikustetikaren egun hauetan ba, sistemaren erreformaren kontra. Gaur ikuspegi historikoa eman nahi dugu, Bizkat kokatzeko eta ikusteko nondi datorren kontua eta batez ere, ba, Estatua Espainarraren kasuan bizkat Frankizmar emitori desegiteko entzun izan dugu kalean, ba, zenbait lagunai ba ez, Frankoriz sortizki gugu pentsioak ez lehendik bazeuden eta e, errepublika zen bazetozentale nagoti ere bai eta frankizmo garaian 60 markadan egia da hor sendo dut zurela baina neurri batean ba langileek egindako protesten eraginez ere bai. Hendika saiko dugu izketan, hontaz eta beste hainbat bat gauzari buruz. Bai, hondi izan. <laughs> Sei ondendi